що тобі випала честь бути першим, трутилась у господині вечірки. Говорила вона тихим, майже нечутним голосом, в якому ледве вчувались нотки сарказму, та наш герой з цілковито затьмареним від успіхом розумом не вловлював, що з нього насміхаються. Він був подібним до маленького хлопчика, якому сказали – що він великий, а той взяв та й у це повірив. Мені стало його жаль. І він не здогадувався, якими можуть бути обмануті жінки, обмануті у своїх сподіваннях. Та я, чесно кажучи, також, адже я знав, що це страшно. Справді, знову просіяв він, так, Коротко погодився я зі словами жінки, аби не розвивати далі цієї теми. То які саме роботи ви б хотіли придбати? Бачите, деякі вже зарезервовані. Не стримався він від дешевого трюка, аби не бити собі ціну. Та не вже, солодко перепитала жінка, заглядаючи йому просто в очі. Тільки одна, та й то, здається, вона залишилася... В майстерні, немило рятувався він. Його велиці вирились пурпуровими квітками сорому. Тепер він ще більше нагадував маленького хлопчика, пійманого на брехні. Він розгублено почухав потилицю, потер долоною скроню. Над верхньою губою виступили краплинки поту. Оті, в самому кінці виставкового залу. Замість мене відповіла жінка. До речі, коли ти їх зробив? Бо я щось не пригадую їх у тебе. Чоловік цілковито побогровів. Червоними стали навіть його руки, які виглядали з-під білих манжетів його сорочки. Здавалося, що мить кров хлине всіма порами і залиє стіни просторого приміщення – Ефект міг би бути не менш колоритним і неочікуваним, ніж його роботи, подумалось мені. Те, що я відверто симпатизував цій чарівній жінці, передавалось і на моє ставлення до цього чоловіка, сліпого і обмеженого зануду. Вони не продаються, він раптом обірвав мову, зауваживши, спопіляючи погляд свого мецената. Він губився в оздогадках. Що ж таке коїться з такою ще не так давно милою і усміхненою жінкою, що ладно була небо прихилити, аби добитися від нього прихильності і бажання творити? І погано, дуже погано це приховував. Вірніше, заїкався він, я б не хотів їх продавати. Я добре заплачу, трутивсь я, якщо йдеться про ціну. Мені видавалось, що художник таким чином просто набиває собі ціну. Що ж, його право? Ні, ні. Здається, він ще більше перелякався і побагроїв. Тіло його ставало синюшним, і я починав переживати як би в нього нічого не сталося зі серцем. Тоді в чому, холодно відчеканюючи кожне слово, мовила жінка, вона стала просто перед ним, і всім було зрозуміло, що, допоки не почує відповідь, яка їй повністю задовольнить, не зарушить з місця. Я, я ну, то, то не я, тобто, то не моя... Не мої роботи. Він мало не плакав, але не зводив з неї очей. Весь напружився, знітився і зіщулився, наче в будь-яку мить очікував несподіваного удару. Це було жалюгідне бедовище. І жінка це бачила також. Уста її відразливо скривились, брови вигнулись дугами. «Чиї?» Цієї миті до художника дійшло, що це його остання виставка. Щоб він не відповів, здавалось, він зараз впаде на коліна і буде вимолювати пощади.